Alhamdulillah, në ahmaduhu, në sainuhu, në stafiru, në aodhu billahi min shururi, nënfusinahu, min seyyati amalina, me yehdi illahu falamudillelah, me yudzilil falahadiyelah, wa ashadu an la ilahe illallahu ahlahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu. Listen there were, vajdëmme msimin qefiluam, në msimin nëher ne kaluar, vajdëmme msimin nëher ne kaluar, vajdëmme msimin nëher ne kaluar, vajdëmme msimin nëher ne kaluar, vajdëmme msimin në Kjo është një temë që duhet të theksohet, më thon drejt një temë e rëndësishme. Ajo është temë që nëpërkeq gjithë neve dhe rëndësia e saj është shumë e madhe. Sot do flasim për rëndësinë që kanë punët e zemrës dhe dallimin që kanë në mëtyrëve dhe punëve të gjymtyrve. Punët e zemrës, lëvizëm. Më... Punët e zemrës janë më të rëndësishme sesa punët e gjymtyrve. E kjo është domethën në, në aspektin e përgjithshëm normalisht. Ë, kjo lloj rëndësie vjen drejta në disa pika. Pika e parë është që nëse udhurimet e zemrës luhaton ose prishën, atëherë edhe udhurimet e gjymtyrëve prishën. Kjo është pika e parë. Nëse udhurimet e zemrës prishën ose dopsohen, ose luhaten, atëherë dha dhurimet e gjumtyrëve, luhaten, ose prishën, ose dopsohen. Shemull për këtë kemi, sinceritetin. Sinceritetin është një punë zemre, të cilën nuk është i kona së kushtitë e përveçë Allahus. Edhe kur një iu nuk ka sinceritet në zemër, atëherë i bje në shirkë, ose në hipokrizit madhe. Edhe kjo dhe gje në mali që ja, ja shkataron i manin. Gjithashtu kur bje në su Kërë bëni vej për për të shiku të tjertë. Edhe këto dhe rasti, imani ti do pësot, o se shkatrojë si pas gradës e sujfajsi si ka. Edhe gjithdo dhe punën e që përzijet me sujfajsi, ajo është azjesuar të këllohu s'hënë t'ala, sepse allohu shi mirë, dhe nuk përnon vetëm se atët që shë mirë. Thodë allohu s'hënë t'alë në hadithin kudusi, që e trasmetoni më muslimi, unë jam, unë jam, Më i pasuri i urtakëve, më i pasu mi kuptoj që nuk kam nevojë për punën e atij i cili më më bën mua urtak. Unë më i pasuri i urtakëve për urtak Kristot. Kush e bën një pun në shëqëran, mua, punë në cilën shoqëron diktjetër me mua, unë e kam lënë atë dhe punën e tij. Kjo tregon më që ky njerëz i cili nuk e bën këtë punë për hir të Allahut subhanallahu teala, ajo punë pranohet. Pra puna është kryer, pa mali as është kryer por ajo e ka humbur vlerën e vet për shkak të zemrës. Gjithashtu një gjë thejthuhet nëse puna bërziet me shirq. Në fillim, do të thonë në nëse ju filloni në, në, në syfajsin, fillim ose në mes, ose njeriu përshënd fillimfare fillon punën siç duhet, një për nga fundi ose nga mes i punës fillon dhe hyn syfajsia dhe pastaj i dorëzohet syfajsisë. Nëse nuk i dorëzohet dhe i lufton, kjo është domthonjë gjë e mirë. Por nëse nëse i dorëzohet ataj, atëherë domthonë e humbet vlerën kjo punë se që është për shumët namazi, ose gjërimi, ose shdo dhe punë të jetër e mirë, nëse njëri u nuk e bëndë të përritë allot, a e nuk ka vlerë. Gjithashtu, për i tyre punëve të cilin dikimin e ka, në mëndë të gjymëtyrë njërë, të njërët, është edhe modestia. Modestia është një punë e mirë për cilin njërë shpëbletë, ma dhe është dhe tyrë, por kjo dhe pune azjesohet kër njëri u futë në zemërë ti me n Kur njeriu fut në mendjen e tij në në zemrën e tij mend e sëmundjes, atëherë këto punëmi lërgohet, edhe ky ky lloj domethënë ato gjurmët e mendes së sëmundjes shfaqen në të gjymtyrën e njeriu dhe kjo tregon më që ka lidhje drejt për drejtë dhe nëse dëmtohet zemra, ka mund të dëmtohet edhe gjymtyrat. E njëjta gjë thurat edhe për hasidin. Hasidi i cili është një smundje e keqe që shkatëron zemrën e njeriu, enzilia e lërgon atë pasërtin e dashuris për hiritë Allahu suhanu e ta'ala sepse e që ka haset në dërshiron që Allah i madhuar të e lërgoj mirësin të tjerëve lezëve të ti edhe origin e këse për këti problemi ku fillon, fillon të këzemër njëriut pas taj dëna i shfaqët ja problemin e hasetit me gjymëtyrët e ti në më thëmë problemi fillestar të kënjëriu është të këzemër e ti kjo është pike parë, pike dutë Puna të zemrës janë në themeli i shpëtimit njeriu të zerit xhenemit dhe i fitores me xhenet. Para po shikosh për mu tevhidit, është një adhurim i zemrës. I dashur dhe pasrtia e zemrës kundrejt muslimanëve është një adhurim i zemrës. Të rindesh adhurimin e zemrës. Edhe pse njeriu bën punë mira me me, me gjymtyr, po poqesë nuk e kanë zemrë tevhidit e isimin Allah nuk ka vlerë. Shqy që thejlbi i shpëtimi një rjut, është e zemra. Jithashtu dhe pasërtie e zemës kunder musimamve, jithashtu dhe më thonë është thejlbi fitohës një rjut, të ishtërgohë nga njësë e raddëlanu, thot ishim uru njërë të profetit sallallahu a sëllem. Edhe tha, të ashti do vite kju një person prej banorëve të gjenetet. Atër dhe një person prej ensarve, të ashtë mjekër e ti, kulonë të nga ab Shapka doti me dorën ditë majt, e ditë të majtë, ë edhe po po hynte në xhami. Kur erdhi dita e nesërme, tha profeti Al sallallahu alajhi wasallam se do do vi një person për banorët e xhenetit. Si shtatë herën e parë, edhe të ditën e tretë të njëjtin gjë. Kur shikojmë ishte një i njëjti person. Edhe atë u ngrit Abdullah ibn Amr ibn al-As, edhe i thati që un kam dëshirë që të rritë dy tre ditë. Tregon një arsye. Po gjëse ke mundsinë të strhosh. Edhe i thot e i pa. Thot e nesi edhe ndejti Abdullam në amëm në Ibnële Asit e ka i tre ditët. Fletit e i tërnet dhe thot nuk pa shpre ti, i thot që a i të ngriësht e të falë të namaznate, o, o, thënë, ose që të bëndë në një adhurim shumë madhë, nuk pa shpre ti a i gjërim ditën, ose një, një dhikër të madhë, ose një lezim kur anë një shumë madhë. Thot pas e Abdullam, i thot kur kaluan tërnet, dhe ishe gati duke në nëmble dhe i thash o robi Allahut. Qote arsye pse un era te ky es sepse un digjova profetin sallallahu alaihi wasallam the thot tre dit resht do vi të eshti një gjenet, në te shihni nje person per banove xhenetit dhe ne ne trete dit ditot ishte nje qe erdhe thot. Edhe un erdhe dhe të shikoj punen tone çka ku ne bon titot por nuk po shikoj qe ti bon nje pune mave. Thot çes kjo kjo lloi grade te cile çes kjo lloj pune mire qe bon diçka te ka çuar ty te den to lloi grade që është këllë i punë e miqët, ka quarë të ndërën të dhe gratës, dhe i thotë, edhe i thotë, në mëndën, qikoj dhe mëndën që ti nuk e a, në një punë të veçanë të më radhë, edhe me ndohë, me ndohë, thotë, po, e shë vërtetë e që nuk kam në një punë, thotë, por, i thotë, me ndohë, pas në që i thotë, vetëm se unë, paras e fle gjumë, unë e pasore zemën time, edhe nuk mbajnë z un e pastroi zemrën time dhe nuk mbaj në zemrën time urrëti për asnjë prej muslimanëve. Edhe i thot Abdullahi ibn Amr ibn el As, thotë kjo është ajo tjerin ne se përballojmë dot. Domethënë, shikoj se po na çfarë pune, punë zemre. Para gjënjëra duhet të bëjmë analizën, është punë zemre. Çështë kjo lloj pune është pastërtia e zemrës. E ka pastëruar zemrën, e ka hapur të kazanin nga poshtë. Nuk ka më pjellëqe brenda, e ka liruar, ka zbrazur gjithë, nuk kanë urrë për muslimanat. Ktu bëhet fjalë urrëte për dyjas. Nëse ku ti shkon një person që bën gjuna, do urrësh për, për, për, për, për të Allahut. Dhe po çesë të shkon një punë, një person që bën punë do duhesh për të Allahut. Nuk fliset këtu për të çesh, tu fliset që ta urrësh njeriu për hir të interesave të dynjas. Kështu gjëra të tilla nuk ekzistojnë, thotë te ky person. Thotë në fund në fund ditës sa shtrirë flit gjumt, pastrohet zemra fillim var, pastë fli pas gjumt. Subhanallahu. Ai thot Abdullah ibn Amr ibn al-As, thot kjo është ajo të cilën ne nuk arrim dot. Kush e thotë Abdullah ibn Amr ibn al-As? Qi ta dini ju kush ka qenë Abdullah ibn Amr ibn al-As, do çuditeni me këtë fjalë që thotë ai. Abdullah ibn Amr ibn al-As ka qenë një prej dietarëve sahabëve. I shkruante hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një personat veçantë që shkruante çdo gjë që thoshte Profeti sallallahu alaihi wasallam, për ta ruitur dhe për ta mbajtur mend ata. Agjeronte përdit. Edhe falit tërnatën. E martoi babai i tij me një grua prej kurishëve. Shtëdheli i ri e martoi. Shkon mos 7 ditësh i ati për shikuar se djali i ri sa u martua. Edhe i thotë e pyet gruan se si duket Abdullahi. Thot shumë burë i mirë do po. Nuk nuk nuk nuk nuk nga prekur me dorë për 7 ditë rreth sot fare thot. Ço bën? Tërnatën vetëm falë sa vjen sa vjen natën do të falë thot. Edhe sa vjen ditën më gjiron çdo ditë, derisa u ankua ai amim në asit tek profeti sallallahu alejhi dhe aslem, edhe atë ja kuvizoi profeti sallallahu alejhi dhe aslem në çështjen e algjërimit dhe çështjen e faljes. Domethënë ky lloj njeriu është ai i cili i thot këtij personit, kjo është ajo që ne nuk e bëjmë dot. Mbas thillja e udhërimit i thot, kjo është ajo që ne do të bëjmë, në, bëjmë në dot. Domethënë nuk çka e thjesht. Vetëm se këtu varet fitore njerëzit. Tek pastërtia e zemrës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 me an të pumëve të zemrës. Nga më të lart në xhent arrin me an të pumëve të zemrës. Madje ai sheh radhiyallahu anha tregon për Ebubekrin radhiyallahu anhu thotë Ebubekri nuk u kaloi njerëzve. Ma me ndonjë adhirim që mund të bënte më shumë se sa ata. Hm? Në namaz ose ose agjrim ose Kur'an, nuk u kaloi për shkak të këtë thotë. Por u kaloi atyre me diçka thotë që kishte zënë vend në zemrën e tij. Nëhtova këlevo në kë për këngjilla. Domthon thelbi i fitores në jetë dhe gradëve të larta qënd ka atë tek zemra e njerëzit. Por tartar suaj një do të jabi shumë nën zemrës tij. Shikoni për shembull dashurinë për hir të Allahut subhanuhu teala. Në kur themi dashuri për hir të Allahut, domethën valla kjo fjalë mund të thuash e duhet i ka për hir të Allahut, kjo është fjalë e madhe. Dhe njeriu kur ta thotë atë duhet domethën valla të matet mirë. Pse Shum njerëz e pretendojnë ata, edhe i sprovon Allahu. Në momentet e duhura pas ashafaqes që këtë dashuris ka qenë për hir të Allahut. Kështu që kur thua për një person që unë e dua për hir të Allahut, vëllai më ato mirë sepse ajo është çelëmi i madh. Ose thua të duaj për hir të Allahut inshallah Allah. të paktën. Po deshallah. Sësi kur thua dua për hir të Allahut, unë thua ke pasur vetëm një gjë tipasarit, gjashtë aq larë sa i dashka njerëz dhe u rreke vetëm për hir të Allahut mëdhor. Është transmetuar në hadith sa nim nabasi. Totë sinë ka transmetuar Imam Tabarani dhe gjithashtu Muhammad e tjerë ka saksuar Ash ibn Albani se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna lillahi julasae yawm alqiyamah an yamin al'arsh. Totë ditën e gjykimit do jen disa njerëz të ulur pran Allahu subhanahu wa taala nga anë djathtë e Arshit. Nga anë djathtot. Edhe pse të dyja Anët Allah, dëmë të dy e duar të Allahot janë të djatha Ata janë ullur thot në mimbere për i drite Fytyrët e tyrë janë drit Ata nuk janë profet Dhe asë dëshmor Dhe asë sidik I thanoj dhe vujë Allahot Kus shenë kanë këta Tha profet i sënë Allah olesenim Këta janë ata të cilët i andashur për hirë të madhështi së Allah Në më thënë këta janë ata që i andashur për hirë të madhështi së Allah Sënë të ala Ma antë këtë udhurimin, kta pas arritur një lloj grave te te te të tepër, tepër, tepër veçantë. Shikoj çka ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith se një prej 7 personave që do të strehohen në hijen e Allahut atë ditë që nuk ka hijë për veçjes të tij, janë dy persona që janë dashur për lutallohut. Domethënë është punë veçantë dhe ka lidhje me zemrën drejt për drejt. Ka lidhje drejt për drejt me zemrën. Thos janë nulu në gjatë arshit. Në minber për idrite Fytyrat e tyre janë dritë, nuk janë as profet, as dëshmor, as sidiqin, nuk janë gradën e sidiqve. Por janë njerëz të cilët janë dashur për hir të Allahut subhanuhu teala. Kjo tregon që punë të zemrës kanë një lloj grade të veçantë tek Allahu subhanuhu teala dhe e ngrenë njeriu në grada shumë të mëdha. Bika e katërt. Adhurimi i zemrës jan më të vështira sa udhurimet e gjymtyrëve. Udhërimet e gjymtyrëve njeriu nikat vështirë lomanisht. Sepse po mos ishin të vështira do t'i bënin të gjithë. Por që s'do ishin ai thjesht të gjithë do domosdën do sulleshin për të bër për të arritur diçka tek Allahu subhanahu wa taala. Por ato kanë ifar vështësie, kanë ifar lodhje, kanë ifar marrë kohe ose domun ka razu me abd esh ju ka është ftohtë, maradhun di në udhërim të thjesht kam veshë sikur sa udhërim të zemrës sa në komo të vështira. Edhe lehtësimi lehtësimi i tyre vjen vetëm për Allahu, po ndal. Dhe rasti i Abdullah ibn Amr ibn Al-As është rast konkret, mendsini thotë, kjo është ajo që nuk e bëjmë dot ne. Tregonet një herë që Yunus ibn Ubaydi ka shënuar për udhëruse të mbyndhë. I shkruan një person në letrë, një për shokëve të tij dhe i thotë: Të lutem më tregohet kush janë punktet tuat më të mira që bën ti. Unë do, do ta marr si shembull. Edhe i thotë ky, iunëse binobedi që isha udhruës. Udhruesi madh i, i thotë, "Unë e paraqitë veten time dhe i thash, të duash për njerëzit atë që do për veten." Edhe të urrësh për njerëzit atë që urren për veten. Kur e shikoj vetë imin është i largsë gjëjë, thot. thotë, "Ishte larg," thotë. Domethënë s'ka mundsi ta bëj të, të, të lloj gjëje. Që isha udhrues i madh. Më pas, thot, e pareqita vendëntime, thot, e inështë e tjetër, thot. I thash, e thno, e provodisht ka tjetër, mos i përmen njërëzit përkeq. Asë në mënyrin direkte, asë në mënyrin direkte. Thot, vërë e thot, vore, thot që a gjërimi në, ditë, në, në, në ditët e ndzehtë të të verës, ishte me e thjeshtë, se sa kjo, thot. Në lau ha këtë. Pse se kjo gjithë është do në e problemin një zemës një rjutë. Uanqë akuzoninë zemrën e vet më gjithë se ishte adhurues kaq i madh. Vall çfarë do thonë tjerët? Po çfarë do themi ne? Allahu na fal gjërat që ne dhe unë nuk ofrohemi këtyre, domethënë aj samai i thoi nuk kemi asnjë punë këtu rënë adhurimi në, në madh si bën këta. Qi kamos bërë këta këta njerëz lart. Në gjithë ato këta kishin këtë lloj mendimi për vetën e tyre dhe i akuzonin vetën e tyre, thoshën një ne nuk e ruaj, nuk rrim gjuhën tona, nuk kemi rregull me zemrat tona e i akuzonin vetëvojt umrun khatabi thoshën për vetën e ti ose ose oh, do të friksohesh Allah, os, oh, Allahut ose Omer ose do të dënoi Allahut. Ndërkohë që profeti sa nuk kishte përqëzuar në xhenet. Pse kishte frikë, mos kishte ndryshuar. Thotë profeti sa nuk ka përqëzuar në xhenet, mundu, po ka përqëzuar në gjendën që isha un. Po tashi do val, të vall jam në atë që atë që kam thënë, nuk kam ndryshuar. Kishte frikë për veten e tij, i thotë Oldevs, so, Oldevs, a jam un për munafikëve? Oldevs, çfarë mendimi ke, sepse gjithçka është e zemrës. Punot, punot ato janë. Ai thoshte punot po tojë, ato që kanë qen. Por zemra si është zemra. Ata kishe frik Omerë dhe Allahunit Cili ishte një nga një njerëz Më të poqë një ka parë njerëzimi Gjithashtu Adhurimet e zemrës Ka një lojnë dikimi Shumë të madhë Në mëndë të kënjeriu Më shumë se sa adhurimet e gjymëtyre Ka thë një për se lefëve Sa dhë vë bekt Dhe në më dhe në Sa të varfë janë banorët e dunjas. Vobeq me kuptimin e dhënies që kanë kaluar në dunjajë dhe nuk kanë fituar gjën më, më të shtremtë. Thotën dolën nga dunjaja dhe nuk shijuan gjën më të mirë që ndodhet në dunja. Banorët e dunjas, nën të dashurit pas dunjas. I thanë, e kush është gjë më e mirë në dunja? Tha dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe malli për takimin me ta. Dashurien dhe dashuria ndaj Allahut subhanuhu te ala dhe malli për takimet e to. Do në banor të dhënia e dhunja e dhunja dhe nuk ka gjë më të shtrenjtë. Dashuria ndaj Allahut dhe, Allah dhe malli për ta takuar ata. Këto dy janë ohëjimi të çajpës. Dhe këto janë gjë më më e shtrenjtë që ka në dynja. Njeriu. Dhe profeti sallallahi i është lutur Allahu më dhuroi ti dhuroi dy kanëjsi më të madh. Këndisin e dynjas dhe këndisina heretit. Ka thënë profeti sallallahi lutje, një njeri në lutje më dhështore thot Allahum inne seluke. Ladze anadhri la wajhik wash shau ila liqaik. Dhe të oë oh Allah, unë kërkoj të më dhurosh kënejsi në shikimin e fiturës të ndë, na hiret. Edhe kërkoj të më dhurosh malë për të takuar të. I kërkoj dhe më dhurë njënë më të madhë, ka thëmë në në këjim, i ka, ka kërkuar Allah subhanu wa ta'ala, dy gjerët, dy kënejsi të më të më dhajë që e gjëstojnë në dunja dhe na hiret. Në dunja, është të të marë malë i për takimin e Allah subhanu wa ta'ala, edhe sa të të marrë, të shikosh Allah më suha në ta'ala, edhe të dhururë Allah më kënejsi në shikim në fëtyrës tij. Në malishë kjo është, më thënë është një për i kënejsi me madhët që fiton njëri ju në dy njadhe në herët. Edhe kjo lëjë, këneisia, është një për i pumë të zemës. Duhë është Allah më suha në ta'ala, dhe thotë thot, duash kufit e ti. Ta duash Allah më madhuruar dhe thotë të uresh ataj që një urenë Allah më madhuruar. Nuk është dashuria e Allahut ashtu si e pretendojnë krishterët, të cilët thonë e duam Zotin, edhe pastaj shkënin i bëjnë Zotin, i bëjnë shok Zotit, i bëjnë shok Allahut subhanu teala. Normalisht kjo është dashuri e rreme. Pika 6. Adhurimet e zemrës janë më të mëdha se adhurimet e gjymtyrve në shpërblim tek Allahu subhanu teala. Shumë prej selefve pëlqenin Adhurimet e, e zemrës më shumë se sa adhurimet e gjymtyrëve. Edhe pse nuk janë askalon adhurimin e gjymtyrëve, ha. Abu Dardar radiyallahu anhu thoshte, të meditosh një orë është më mirë sesa të falësh një natë të tërë. Të meditosh një orë është më mirë se të falësh një natë të tërë. E, po të shikosht, dhe po sikur të adhuromi tyr nuk ishe shkelë shko, ata domundon kur ngrihesh dhe falej, i merrtaj edhe një nga një dhe i mediton ato. Pse se qëllimi i adhurimit nuk është thjesht ta kryer si fizikulturë. Qëllimi është ta kryesh e të meditosh në të që përthua, pa në meditimin është thelbi i adhurimit, pa në e thonështë e budardar dhe lanu, të meditosh një orë është më hajër se të rish një natë të tërë, duka adhurur Allah së përnë talë, duka u falër. Kër mediton një e i më adhështin Allahut, në krimin e ti, në qënetin, në qëhnemin, ditën e gjykimit mendoj do të ulë njeriu vetëm vetën e tij mendoj një orë të tër vetëm për ditën e gjykimit ç'do bën në moment ç'do bën të moment kush e bën këtë lloj gjëje kush e bën këtë lloj gjëje pa as të themi domthonjë njerut mendoj ka gjat kush e bën të lloj gjëje ku ku kemi ne kohë se sot merreme gjëra të tilla ne sot na ka mbyt dënyaja nga të gjitha ana nuk kemi kohë as të ndim gjumë e ajo mendon që ju një ulët njeriu dhe me me me qetësi të madhe thotë mendoj para heretin nuk e le dënyaja që ka rreth që, që të shkoj kaq domethënë Ka që lartë, nuk e letë dë njaja. Gjithashtu, i kanë thënë më të rrdasë, kush ka që në adhorimi me i mirë, ose me i shumë që bënte e më të rrda, thotë a i meditante, adhorimi i shumë që bënte e meditante. Gjithashtu, i kanë të reguar se idimë mësej i bitë pra adhorimin e disa jërës që bënin masë të masë dregës dhe i për i qëndi.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 dhe Luka t'i lidhë me zemrën e njeriu. Gjithashtu një prej gjërave që tregon Vërin e Madh që kanë udhërimet e zemrës është që nxitësi i njeriu të bëjë adhurime me gjymtur të tij është zemra. Domthoni një person i cili ka zemrën e mbushur me dashurinë e Allahut, me frikë, me ndëshkimin e Tij, me shpresën tek mëshira e Tij, ai nxitet për ta dhuruar Allahun me adhurim. Ndërsa një person i cili nuk ka zemrën e mbushur, zemra bosh ata nuk e nxitat zgja, kështu që ai normalisht nuk ka asnjë veproja zgja. Kështu që domun thelbi i imanit, origjineve nxitin në fillim e ka pri zemrës. Për këtë arsye thejemi ndonjë çpunte zemrës së namadhastores, edhe prej aty fillon dhe buron besimi njeriu. Prandaj, nëse shikoni një person për shkak që nuk falet ose nuk e adhuron Allahun, ose e adhuron, adhuron shumë pak, emra di, donse ai ka probleme. Siç ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam për munafiqët, ai thot domun për munafiqët që ata ndri ndonjëherë prej tyre thonë nuk e falë xhinin derisa shkon dielli pranë perëndimit. Edhe kur shkon dielli për pranë perëndimit, pranë perëndimit, ai thot ngrihet dhe i fal 4 rekat shumë të shpejta e përqitohet Allahu në to shumë pak. Domethënë nuk e, përtu, nuk e se për nuk është e lefara për përqituar, e përqiton por shumë pak me 4 rekat shumë të shpejta. Pse? Sepse ai në, në, në të vërtetë nuk ka gjithë zemrën e tij. Zemra e tij është bosh. Dhe përderse zemra e tij është bosh, nuk ka shfranzier. Domethënë në të vërtetë Zemra, zemra që është plot e mbushur me dashuri, me frikë dhe me shpresë, ajo nxjerr shumë qëra. Prandaj njeriu do të ngojë e di flet fjalë të ëmbla. Veprat e tij janë vepra të mira. Ngrihen tek Allahu dhe Allahu i pranon ato. Kurse ajo zemër që është bosh, nuk ka çë nxjerr, e do nxjerr vetëm gjëra të këqta, edhe ajo do do huaj në dynjë për shkak të kotësisë së saj, edhe punët e tij tek këtyre njerëve të këqta. Kjo gjithë helbi është tek adhurime të zemrës gjitheshtu adhurime të gjymëtyrve marrin vlerë dhe vlerëson ose që vleftëson në bazë të adhurimeve të zemrës po të qikosh për shumë në shemën ka të shumë për të për shumë dy persone japin së dhe ka njërë i e 10.000 lekë në tjës 10.000 lekë njërë i ka në zemrë në ti dhe më thënë që ky po e jep të lëjtë së dhe ka e dhe më në sigur e ka këshu dhe më për unë në siguri kam, çau, du du du me heqafe, më hi si qafe, mos siç e shprehin, do ta hi qafe. Dikush tjetër e jep. E jep domun me dëshir, por thot domthonë i duket me këto vështesa ka që hep sigurisht do po i bën der Allahut. Kurse tjetri e jep atë i turpëruar për Allahut mëdhuruar dhe kafriysa Allahun nuk e pranon atë, dhe normalisht këta tre nuk kanë nisojtë k'Allahut subhanuhu teala. Në kanë nisoj dhe nuk ka sti nisoj dhe dallimi këtyre do të rrej nga varet nga zemra nga ajo ka ka që ndodh në zemrën e tyre. Çfarë këtë bërë, çka çfarë këtë synuar në zemrën e tij atë katër kat Allahu subhanahu teala. Atë katër kat Allahu. Përse është rreguar domethënë që Allahu subhanahu teala e shumfishon veprën e mirë nga 10 deri në 700 herasia dhe më shumë. Gjithë kjo nga se varet në zemrë. Në një person e bën edhe pak ndjen në zemrën e tij. Ai është problem err. Diku she bën ndjen shumë zemrën e tij. Ai është problem shumë tek Allah subhanahu wa taala Gjithashtu 16 çështja e përsëritur e kërkimit të dijes. Kërkimi i dijes është një pra adhurime, kur kush kërkon dijen i sa bëhet dije në dynjasë. Në dynjasë nuk hyn tek adhurimet në në këtë aspekt. Mirë po kërkimi i dijes islamë, kush e islame, kushe bën për hir të Allahut, ky është e që mëshhurim. Ndërsa nëse dikush e kërkon atë për hir të dynjasë, ai normalisht nuk ka problem tek Allahu subhanahu wa taala edhe në që dishme shë dy njerës ule në një vënd, të dy dhe më mësën më dhije, por njerëj me shpëblime, të tjitër nuk, nuk me shpëblime, në më promësën që aji dhe më dhe më dhe më dhe në më dhënë mërgjënafe. Edhe në më dhënë, thotës abdojim në nëmbarëk, më base një punë e vogël, zmadhojt nga njeti, edhe më base një punë e madhe, zvoglojt nga njeti. Disa njëre zë bë një punë të madhe, edhe edhe e dyta ka friksë Allahu nuk e pranon se nuk e ka kryer siç duhet. Domethënë ky domethënë ndjen vetëm që ky është domethënë nuk e nuk ehet të hakon Allahu subhanuhu teala. Kus dikush tjetër i bën disa adhyrime, edhe kur i mbron ato për shkak të famoznat, kur del ditën më më e mëngjesit shikoi rom gjithë domethënë, e kush janë këta? Usa larg janë këture, unëm larg tëm poshtë, domethënë këta këta janë mizë, ata s'bëjnë ata kështu, domethënë shikoi njerëz me mendëmshë. Ky llojë normalisht ky duhet në s'rregull. Ka problem ndllaja. Në një rëft të adhurimi, në nësivur kë, të flinte, në krevatin e ti, tërna dhe gjumë, dhe e së të vinë dhe sabah, dhe të sabahë, të faljë të sabahë, në që të faljë gjithë thjerët, dhe kështë shenë më hajër për të, se sa këlloj në mazë cilë në i bënë, më anë cilë të imburët për Allah, imburët për krisëve të Allah, nuk e do Allah të lejë adhurimi, të lejë adhurimi nuk e do Allah më dhuruar. Edhe gjithë problematika ësht Gjithashtu, si kusit që janë adhurimet, edhe gjunafet e një dhe gjeshme ta Një person e bën një gjunaf Por a i dhe më dhe në shikon pa problem gjunafin e ti Nuk e pa përshqipje Si që ka të reguar dhe më në Profetët dhe salem për munafiku Një cili dhe më në gjunafet e ti i shikon si një mi Si i ka ndaluar këtu Edhe i ja e bërik shton Ka kohë dhe për të përnduar Herët, jam i ri Do përndon më mbraba, ja tak? Kumiz, tak. Për ta. Do më braba I e bërk shton kurse besimtari, i shikonjë gjuna fëtë të ti, si kurse një personi cili ka qëndruar rëz një mali dhe ka fri se mali për i bi për sipër. Ta dësë janë njësët e ka lojë më dërruar. Munda dë dy personat bëjnë zina, edhe njëri në gjenetit e du në gjenem për zina së të tyre, për zina fësë, njëri në gjenetit e du në gjenem, a i që në gjenem, e shkonë të qka në male, së përndohet e ka lojë Kurse ai personi i penduoa se isha qenë gruaja e cilo penduoan konë profetit sallallahu alajhi wasallam e bëri immoralitetin, edhe ngjeri shtazëm për immoralitetin, shkoon te profeti sallallahu alajhi wasallam i thotë dojë dërguar i Allahut, un jam shtazëm për immoralitet, prandaj më pastro. Më pastro. Domethën dhe çështja e saj ishte tutë zemra e saj. Më pastro. Çfarë ndjen në zemrën e saj jo ne diçka shumë shumë e madhe. Dhe i thot profetit sallallahu alajhi wasallam, shko derisa të lindësh. Ai shkon Elin fmijën dhe e, e merr fmijën krahasi lind dhe i thot oj degurolllahut unë emojë gruaja e cila ka bëri moralitet, ja kush mija thot. Prandaj më pastro. I thot profetullallahu selam shko deri sa fëmia të rritet e heci si vet. Edhe shkon edhe kthehet mbasi fëmia fillon të heci si vet. Edhe i thot oj degurolllahut mas mas disa vitesh, mas kalon fillim mjesën vet, kalon dy vjet pothuajse, dhe i thot oj degurolllahut unë emojë gruaja që kam bërë immoralitet, ja ku është mia ecën vet, i kishte dhënë një copë bukë në dorë, ja ku ka dhënë bukën në dorë, domon ha vet nuk ka nevojë më për mua. Edhe atyhere profeti sallallahi alajhi wasallam i urdhëron sahabët që ta ta, ta vrasin me, me gur, është si ligji i Islamit, për të grua që është e martuar dhe bëni immoralitet. Edhe vendosin i grop. E fillojnë të i gjuajnë me gur mbasi ja lidhin rrobat që mos zhvishet, mos mos i dalin në një pjesë trupit. Edhe kur godeti i presamin i një pjesë trupi, bie nga pika gjakut e gjakut të rrobe dhe e mallkon në shandaj. Dhe i thot profesorit se ne mos e shajt, thot se pa shallahu, do e shpenduar me një pendim. Që sikur gjithë banorët e Medinis të kishin ngrën, kishin ngrën taksa, sa rëndës taksa, ha? kishin ngrën taksa, do t'u kishe pranuar Allahu topën e tyre. Ajo është pranuar me një pendim të tillë thot që sikur gjithë banorët e Medinis të medines, kishin ngrën taksa. Thot Do të të kishe parnuar Allah u tobe në të tërë, thët Subhanallah Thot, e ku gjitë më mirë Se sa, që ajo erdi vet Me dëshirën e vetë dhe u të regua bujare Me shpiritin e saj për Allah u në madhëruar Në më dhëmë pun të zemërs Sa e sa njërës si ka të regu Prof. Sallem, njërës si bëjni moralitet Dojën që anem Ka të reguar, ka parë Prof. Sallem, dënimin e varët Kam parë, thot, gra, të varëra Për gjinjish ishim var në, në në në në kanxha, edhe i pyet Xhibrinin kush janë këto, këto thon janë i moralistët që kanë gjënë moralistë në dynja. Jan, jan, xhanem. Ose pa njerëz i moralist në furr, duke u djegur. Burra dhe gra bashkë ishin në jetë lëkurë duke u djegur nga poshtë. U shputën domoshem. Përveç atij i cili pendohet. Domoshem te te çertë e zemrës varë çdo gjë, edhe gjunafi smaragot ose zgvlohet vlera e tij tek Allahu i mëdhur në ballas sa sa ai që ka njërë zemrë ti. e të tij. Kur njeriu pendohet dhe kthehet tek Allahu i mëdhur, Allahu subhanetaule e pranon atë. Edhe kur njeriu e ndjen veten që ai nuk ka bërë një gjë të rëndë, i duan s'ka bërë gjë normale është, si gjithë tjere të gjithë tjerët e mëradhëton, atëherë tek Allahu subhanetaule e ka vlerë madhe.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 kam decidë bërtë këtë, këtë këtë këtë këtë dëshirë ti e është, është i bëj, dhe i fillon ti bëj. Derisa për shume Allahu i madhruar ja me shpirtin ose domethënë i ndot në një lloj shkaku që pengohet dhe nuk kam i bëjë më radh, a i të ka mundësi ti bëjmë radh, ai te ka Allahu i madhruar shkruaj se kujt ka bërë të gjitha këto vepra. Edhe pse ai në dynjall don mund të bëj vetëm një pjesë tyre. Të domethënë njeti, nga njeti, nga puna e zemrës varet shpërblimi njerëzit. I thotë Imam Muhammedi, djali i ti, tij, O djali im, synoj e hajrin Se ti dhe jesh në hajr Për dhejrë er, se ti e synon hajrin Nuk i thot zbatoj Së dhe që dhe që dhe që dhe shronë të bëj Së dhe punë të mirë Kam, kam dhe që dhe bëj këta këta, këta, këta, këta Nuk e arrit do një arri ai të njëri ju Do arrit e a i sa i takon Por kër a i synoj në punë të mira Arrit e ka la o grad më të as Në të vërtet që është Dhe më thona jo vet Punë a i që bën e i Manë njët Në disa hadite, këtë lëjvlere, e thotë për shëmë, thotë, kush i kërkonë Allah, së për në talë e shëhitlikun, me sinceritet, ja mundësonë Allah, ta ri gradën e shëhitve, edhe në se vdes, në kravatin e ti. Në dhe nga njeti, një riu, mundë ta ri dhe gradën shëhitve. Transmetonë muslimi, në hadite është më se i saktë. Gjithashtu, trasmetonë në muslimi, se profilë dhe salem ka thënë, kush vdesë, dhe nuk lufton, dhe nuk bisodon me vetën e ti për luftuar, a i kur vdes vdes me një për e degve të hipokrizis. Më në më dhënë, këte e ka dhurat për gjunafe të ti, dhe vdes me një për e degve të hipokrizis, të cil, e, të, e cilë e do të ashoqëroj dërdit në gjukimit kërë dalë njërëz për allohës për në talë. Në më dhënë, më njëtën e ti, shpëton nga hipokrizia, dhe më njëtën e ti, bi një Kjo tregon që punët e zemrës zvendësojnë ato punët e gjymtyrëve që nuk i bën dot njeriu. Jo. Pika e 10. Punët e punët e gjymtyrëve kanë kufij, kurse punët e zemrës nuk kanë kufij. Kjo tregon se punët e zemrës janë më më të modështore dhe më të vlefshme. Punët e zemrës, punët e gjymtyrëve kanë kufizë për shkak të namazit. Nëse do namazi namaz, ka fillim kohë, ka mbarim kohë ka kufirën e vetë, ka numërën e vetë caktuar të, të, të, të rekatëve, dhe ajgjërimi ka kone vetë, për shumë profetës sërem ka thënë që kushe ajgjëronë gjithë konë, asë nuk ka ajgjërua, asë nuk ka qelur. Qartë? Njithashtu ka ndaluar që njërë tja psa da ka gjithë pasurin e ti. E maradhë gjithë të caktuar, kurse, zemë, allaut, allaut, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kto po që janë shoqëruar me një tjetër këto nuk kanë kufi për njeriu. Për këtë arsye domethën punë zemrës që është dashuria ndaj Allahut Subhanetauala e shoqëron njeriu dhe mosdekës. Pun Kurse punët e domethën e gjymtyrve nuk e shoqërojnë, nuk e shoqërojnë në çdo moment, ka rast domethën i dashurën ndaj Allahut Subhanetauala e shoqëron njeriu. Edhe kur ish në gjumë, edhe kur ushthim, edhe kur është duke ngërrmbuk, edhe në çdo momentin. Je dashu sinqeriteti, gjithashtu, gjithashtu malli për takimin e Allahut, një dashu domosdoshm ndjenjë e vëzhgimit që Allahu po vëzhgon në çdo moment. Kurse ë namazi, nuk ka shëqeron dot njeriu në çdo moment. Ta fali një kohë agjërimi, në çdo moment do do agjëroj një kohë do lë një kohë. Kjo tregon që punët e zemrës janë më të mdhaja, më, më të vlefshme. Gjithashtu pika 11 është që punët e zemrës ato thash thash vazhdojnë edhe pas vdekjes njeriu kurse punte gjemtyrve mbarojn me vdekjen e njeriu. Prandaj domun besimtarat në xhenet e nisoin Allahu në zemrat e tyre, ata njohin njësimin e Allahut, e duan Allahun subhanallahu teala, edhe pse frika ush larguar, frika ush larguar sepse domthoni ka shpëtuar Allahu subhanallahu teala prezëllëx xhenemit, por ngelet domthoni domon shpresa tek mëshira e Tij, e cila do nësh bërë realitet në xhenet. ë Edhe atjeta as nuk agjërojn, as nuk falen e nuk ka madhurimi gjymëtyrës edhe dhikrin që e bëjt nuk e bëjt nësi detyrim por dhikre e të rrë u del nga goja si që u del frumare e njërës në dy nja pika 12 që të regon vlerë në punëve të zemrës është që punët të zemrës janë si thush rënja edhe punët të gjymëtyrëve janë dekët të tyre punët të, të, të, të, të, të. Dhe zemrës janë rënja edhe punët të gjymëtyrëve janë dekët të tyre dhe në bazë të këtyre shikonë të më thënë në e, janë dhe punë të njëzë kjo është akit e hlisunit dhe gjematit që imani përbëhet nga fjalë dhe nga vepra fjalë të zemrës edhe të gojës edhe vepra të zemrës edhe të gjimtyrëve që, që nuk ka muësi që një person të jetë besintarë nësa i nuk ka punë të zemrës nëse një person thotë besim unë besova edhe me zemrë e përnonë që ka një zotë por nuk e do As nuk ka shpresë mëshirë ti, as nuk ka frikë për dënimin ti, as nuk i mbështetet të ti e më radh punë të zemrës, ai sërbesimtar. Nuk është besimtar. Kështu që të gjitha punët, vlerën e tyre të vërtetë e marrin në bazë thelbit të besimit që është besimi i zemrës, edhe në bazë të besimit të zemrës vlerësohet një mënotë të vërtetë. Prandaj në për hadith kur tregohet për njëriun ditën një e gjykimit për shkak të do shpëtohet në xhenemi thot ka në zemrën e tij sa një dinar për iman i mani, thot ose për hayr ka sa një thërmi i thërmi iman kur thot qëllimi i thërmi iman nuk ka qëllim unë që ka iman vetëm në zemër nuk ka gjymtyr iman nuk është qëllimi këtu po qëllimi është domthonjë që ky është thelbi dhe origjina e imanit për të cilën ka buruar ato punë zemrës ato pak sa pak iman te zemra aq sa ka ve në gjymtyrët e tij sepse në të vërtetë gjymtyrët janë pasqyra sa që ndodhen në zemër edhe kur njeriu ka në zemrën e tij një thërmi iman A është një termi dalin punë. Bëhet fjalë për srmie, atë që merret konsrd në Islam. Se nëse një person nuk ka punë, nuk ka domethënë punë zemrës, ai nuk ka si ket të ketë as punë gjymtyrëve. Nëse një person nuk ka frikë Allahut, ai nuk ka si të falet, as nuk falet në vërtet. Nëse një person nuk shpreson xhenetin Allahut, ai the nuk ka si të falet. Nuk falet domun me kuptimin që nuk ndjen nëse pse duhet falet, nuk e ndjen këtë gjë fare. Kështu që domun në të vërtetë punët e gjymtyrëve burojn nga punët nga punët e zemrës edhe nga besimi i zemrës, edhe ky është thelbi i imanit. Kto i shënojnë do vëlezësh shkurtimish, domthon disa disa pika të cilat tregojnë rëndësinë që kanë puna e zemrës, ato janë domosdoshmë në të rëndësishme se punët e gjymtyrëve, edhe pse domosdoshmë të, do të, të dyja së bashku duhet të shohqen te njeriu, se nuk ka mundësi që një person të ketë punë zemre, por që ai nuk ka punë gjymtyrësh, por ato dinë së bashku dhe njeriu duhet t'i hapësi jo vetëm punëve të zemrës, por edhe por jo vetëm punëve të gjymtyrëve, punë por edhe punëve të zemrës nëse të dëshiron, të shpëtoj të këllohu subhanët në e ala. Lusë Allah në më dhëruat në i reguloj zemë të tona, e në i mbush e të me dëshuri për të me frik nga në shkimi ti dhe me shpres të këmëshira ti. Allah është për një mirë të gjithëve.